Лесь Пиристий. Пригоди лицаря Хельфріда. Перший розділ, де розповідається про те, як починалася кар'єра одного лицаря. Хлопця звали Хельфрід. І був він чесний і палкий. Та, на жаль, народився лише... Третім сином у сім'ї, а хоч би й другим, все одно не першим, все одно не старшим. А це означало, що шукати свого щастя він повинен був самотужки, і пішов хлопець з рідного замку, дорогами та стежками, які привели його до воріт славного міста Дрезден. І все майно Хельфріда складалося з вузлика та старовинного меча. І хоча то був славний дворучний меч, гордість предків, які з ним здобували славу у христових походах, та це була єдина цінна річ, якою володів цей юний лицар. І більше у юнака за душею не було нічого, навіть коня. Це все його як рухоме, так і нерухоме майно. Так. Коня не було, проте були мрії. Можна навіть сказати, він ширяв у мріях, як у хмарах. У своїх уявах він долав орди ворогів, перемагав на литрадських турнірах, вбивав драконів та рятував прекрасних дам. За такі подвиги ці чарівні жінки дарували йому своє кохання. І у все це Хельфрід вірив. Звісно, з ним це трапиться неодмінно. Але поки що пригоди уминали його, і на своїх шляхах він не зустрічав ворогів, яких треба було перемагати. Баткіш, розбійники не нападали на нього, хоча більшість ночей він провів у лісі. Та що там розбійники? Дикі хижі звірі й ті якось не поспішали спробувати молодого лицаря. На смак. Хельфрід увійшов у місто через східні ворота під гучні дзвони, що доносилися з Великого кафедрального собору Дрездена Кройцкірхе. Це мало бути добрим знаком. Заплативши грішця вхід у місто, Хельфрід ступив на Бруківку, столиці Курфюрства Саксонія. На дворі стояв 1520 рік від народження Ісуса Христа. Був самий початок осені. Лише кілька кроків, і Хельфрід вже перед собором. Ставши на одне коліно, юнак покрив себе хресним знаменом і пішов собі далі. Ще трохи, і він вже на Ринковій площі. Попри те, що... Це був небазарний не день. Торг тут був. Селянські вози стояли навантажені яблуками, моркою та цибулею. Ще на площу виходили лавки, які продавали різний крам. Хельфрід лише зітхнув тяжко. Купити він нічого не міг, бо в його гаманці були лише дрібні мідяки. Розпитавши тихого крамаря, що торгував тканинами, Хельфред дізнався, як йому дійти до замку корфюрста Саксонії. І, взявши напрямок на північ, Хельфред попрямував широкою вулицею. Тут було цікаво: бруківкою котилися якісь вози, зчиняючи неймовірний гуркіт. На конях їхали важні пани вбрані у ніжні тканини. І лавки на цій вулиці були ще багатші та ще більші. Замок курфюрста стояв в кінці вулиці, саме сюди прагнув Хельфред. Він підійшов до гвардійців, хвальських хлопців, одягнутих у різнокольоровий одяг, що робив їх схожими на півнів чи навіть на павичів. І вид у цих лицарів, що звалиться у німецьких землях ланцкнехтами, був важний. Вони гордовито походжали перед стінами замку з важкими алебардами. Хельфрид набрався сміливості, підійшов до них та спитав, де тут можна записатися у гвардію Курфюрста. Треба було бачити, як подивилися на нього ланцкнехти. Хельфрід ладний був провалитися крізь землю під цими поглядами, бо поруч з гвардійцями він виглядав, як мокра курка поруч з бавичами. Якби ж би він мав на собі старомодний одяг, то ще пів біди. Але який же він був поношений. Навіть старання доброї тітоньки, яка намагалася ставити заплати так акуратно, що було непомітно, були марними. Все одно виглядав Хельфрід жалюгідно. Але хлопець стиснув зуби, піджав губи, виставив одну ногу вперед і сперся на свій великий меч, який поставив біля себе і вдав, що не помічає глузливих посмішок. Лицарі пояснили йому, що аби поступити на службу до корфюрста, Саксонії Фрідріха Мудрого, треба заплатити ватажку гвардії. А потім йому сказали, і скільки треба заплатити. І цим вони просто вбили хлопця. Для нього такі гроші – це цілий статок. Охнюпившись, він поплентався геть. В цю мить, він навіть не тямив, куди ж несуть його ноги. І очунів він на якійсь темній вулиці, щільно забудований багатоповерховими каркасними глиняними будинками такої висоти, що майже цілком закривали небо. І народ навколо був якийсь не такий. Чоловіки були, як правило, чорняві, бородаті та з довгим волоссям. Це був Юденгоф, єврейський двір, і Хельфрид завернув у першу ж харчівню, що йому трапилося. Як не дивно, але більшість людей тут були християни. Ось за великим столом обідують панове гвардійці. Час від часу вони вставали із кухлями, звучало хором «Будьмо», і вони разом випивали. Взявши кухоль пива, на який у Хельфріда ще вистачало медяків, хлопець присів на дерев'яну лавку за дубовий стіл. Сів і, сьорбуючи пиво, занурився у свої невеселі думи. «Де взяті ці гроші?» «Можна було взяти їх, щось заставивши». «Але що?» Ну, меч віддати Хельфрід міг би лише зі своїм життям. Це було неможливо. У ті часи лицар міг би знайти грошину, пограбувавши когось на великій дорозі. Хельфрід хоч і був худеньким, та ж ніяк не слабким, він чудово вправлявся з мечем. Гаразд думав хлопець, «піду на велику дорогу, знайду якогось купця, порубаю його слух і заберу гроші чи крам». Але тут же сумління почало нашіптувати хлопцю, що таке чинити – то великий гріх. Хельфрід тут же згадав покійну матінку. «Вона там, на небесах, дивиться на свого синочка, і її серце буде краятися за нього». Що ж тоді робити? Був варіант податися у Прагу. Це місто велике. Можливо, там він знайде службу. І не так далеко за тиждень можна і пішки дійти. Хельгрид сидів, занурившись у свої думи, як раптом просто поруч почувся брязкіт та гупання. Хлопець здригнувся. Перед собою він побачив Ланскнехта. Він був у обладунках та при зброї. Сівши на лаву, він і спричинив цей гвалт. «Салют!» – усміхнувся лицар Хельфріду. «Нарешті ця клята служба закінчилася, і можна випити та закусити!» «Клаус фон Держкі, вітаю лицаря!» «З ким маю честь, юначе?» «Вітаю навзаєм!» «Моє ім'я Хельфрід фонд «Фон Штайнер!» «Чудово!» – вигукнув лицар Клаус. «За знайомство треба випити. І не тільки випити. Мортко!» Останнє лицар Клаус вигукнув, звертаючись до служки у цій харчівні. Новий знайомий Хельфріда був, так би мовити, зовсім не новий. Це був чоловік уже в літах, його кучерявий чуб був припорошений сивиною, неначе снігом, та все одно в нього був бравий та хвацький вигляд. Довгі та пишні вуса він підкручував вгору, і це робило його схожим на жука. Лице лицаря було неначе вирубано сокирою з кремезного дуба, і його аж ніяк не псували шрами, здобуті в битвах. Ось до двох лицарів підскочив невисокий, рудий Жевжик з довгим носом і таким зморшкуватим обличчям, що нагадувала поношений черевик. Жевжик посміхнувся, готовий виконати будь-яку волю старого ланцкнехта. І той замовив йому купу смачних страв та хмільних напоїв. І головне... «Запечену курку». «Юначе, заради цієї курки ходять сюди християнські душі», пояснив лицар Клаус. «Ось, бачиш, одоробло стоїть. Це Давид. Так, як він готує, не вміє навіть кухар самого Курфюста». Хельфрид звернув увагу на дуже високого і огрядного чоловіка, що стояв у двірках кухні. Він був настільки рудий, що, здавалося, кучмо його довгого волосся та велика борода палають вогнем. На голові він носив шапочку, яка невідомо яким чином трималася на його буйній чуприні. Давид стояв з такою гідністю, з якою, певно, Мойсей стояв перед фараоном, готовий промовити волю. Господа. Час від часу він хвитав головою та злегка усміхався, вітаючи когось з гостей заклада. «І вина не забудь!» – продовжував лицар Клаус своє замовлення. «Тільки нерозбавленого, ти мене знаєш, зі мною краще не жартувати». По всьому було видно, що Жевжик знав і жартувати не збирався. Мортко зник, аби принести все, що звелів Ланцкнехт, а Хельфрід допоміг новому приятелю звільнитися від важкої кіраси. І вино принесли дійсно чудове, і курка була просто диво яка. Випивши та закусивши, Хельфрід та Клаус стали друзями. «Хлопче!» Старий Клаус подався у спогади. Пам'ятаю, як ми билися з турками! обложили тоді нехристі славне місто Відень. І було їх там як сарани. Їхні намети були аж до самого обрію. А яка у них там була армата? Двадцятиракуні ледь могли тягти її. Ось така це була пушка». І нас було мало, але ми вистояли, тому що ми хоробрі, хоробрі ланцкнехти. Останні слова Клаус вигухнув так гучно, що його почули на іншому кінці зали, де сиділи гвардійці. Почувши ці слова, вони дружно встали із кухлями, гаркнули за ланцкнехтів та випили. Ельфрид був страшенно голодний. Він давно вже не їв від пуза, а його живіт був палим і вигнався до хребта. Тому хлопець смакував божественно запечену курку, збивав вином і при цьому пожирав лицаря Клауса. Але на цей раз очіма. Його новий знайомий розповідав про походи та битви, тобто про те життя, на яке сподівався стати сам Хельфрід. Це штука. Потім Хельфрід та лицар Клаус випили на брутершафт і стали не лише друзями, але й братами, хоча старий лицар годився за віком Хельфріду у батьки. І тут Хельфрід розповів про свою мрію, про свої гори. Не може він вступити у гвардію. Не переймайся, Хельфі, старий лицар поплескав молодого по плечу. Бо тобі страшенно пощастило зустріти мене, лицаря Клауса фон Дершке. І знову останні слова, а саме ім'я Клаус фон Дершке. Він пробовив так гучно, що його почуло на іншому кінці зали. І все повторилося. Гвардійці Хвацько підвелися. Правда, цього разу не всі, бо багато хто з них вже не в змозі були цього зробити. Хвацько підняли келихи та, вигукнувши за лицаря Клауса фон Дершки, випили. Звісно, що старий вояк не міг не відповісти їм. Він піднявся, відсалютував своїм кубком і, крикнувши, за гвардію його курфюрстерства, осушив келих. Все, продовжив лицар Клаус, бухнувшись на лаву. Можеш вважати, що тебе вже прийнято. Можеш бути спокійним, бо що там най? Той Йоган. Га, що нам той бовдур Йоган? Бо я за тебе слово замовлю. Завтра будеш стояти перед курфюстом. Завтра. День вже добігав кінця. Вечірнє темно-синє небо З молодим місяцем накривало Дрезден. Коли двоє лицарів, Один молодий, інший не дуже, вийшли з харчівні тепер Хельфрід та старий Клаус були найкращими друзями вони йшли поклавши один одному руку на плечі і виконували п'яний танок коти розбігалися від них чути нечисто сило плюнув лицар Клаус не люблю котів Оча, фрау Держке, моя половина, ніг обожнює. Каже, що це корисна тварина. Кінь, бойовий кінь, оце корисна тварина. А ще пес мисливський, але пса у мене немає. Хельфрідт. Був у всьому згоден зі своїм новим другом, але від випитого вина язик у нього зав'язався тугим вузлом, і він міг лише щось нерозбірливо пелькотіти. Це, це аж ніяк не хвилювало лицаря Клауса. «Паскудна вулиця!» – промовив він. «Пішли на шло згасе». Хельфрід просто жодного уявлення не мав, де знаходиться ця вулиця. Може, таке біля замку, бо слово «шлос» і означає «замок». Але так чи інакше проти цієї пропозиції він не заперечував. Лицар Клаус виявився правим. Шлос Гассе дійсно була широка, брукована вулиця, Освітлене тьмяними ліхтарями І світлом з деяких вікон. В ті часи в Європі Лише починалася мода На великі вікна зі склом. І будинків, де це було, Стояло небагато. А так в більшості помешкань Віконечка були зовсім крихітні Та затулялися дерев'яними стулками. А всередині завжди була або «Напівтемрява» або «Суцільна пітьма». Тільки тут, трохи протверізівши, Хельфрід зробив кілька відкриттів. По-перше, його друг забув харчівну цілу купу власних речей. На ньому не було обладунків – залізного шолома і алебарди. І тут хлопець сам схопився, а чи при ньому його меч – Меч був на місці, та, як не дивно, свій вузлик хлопець ніс під пахвою. Не забув. По-друге, незрозуміло було, куди вони прямують. Про перше і про друге він повідомив Клаусу. — Ти про залізяки! — відмахнувся старий лицар. Тю! Та нікуди вони не дінуться! Не тягати ж їх додому на наступне чергування, як поїду та й заберу! Але думка про напрям їхнього руху теж здивувала Клауса. А тебе, Хельфі, треба таки десь приластувати на цю ніч. І старий лицар пояснив, що він би з радістю запросив його до себе, але його дружина, фрау Держке, не схвалює його друзів. Але у тебе... Буде дах над головою, присягаюся святим Христофором. Дах над головою для Хельфріда знайшовся, і це було доволі дивне місце.